Вузька й тонка, неначе цівка піску серед піску, а на ньому повзі темні пасмуги, делікатно досягає у довжину лише одного метра. Але ящерок заковтує жваво і цілими не згірш за своїх більших родичів. Жовто пузик. Кажуть, що ящерка, але конкретно косить під змію, тому, певно, і втрапила до цього клубу. Щільний, лускатий панцир, якому було б важко розтягуватися під час поїдання великих ковалків, коли б не шкірні складки по боках Завдяки їм може жерти все, що дають комах, мишей, м'ясо, варені яйця, картоплю А також, як експеримент, полуниці і банани, балдії від лежання у теплій воді і риття в піску, словом, свиня вона її в тераріумі – свиня. І п'ята клітка – порожня. Чому ніхто не каже? А з нього вистачає і чотирьох, чотирьох рептилій шефа. Пропрацювавши на нього три роки і вісім місяців, Андрій Шалепінський робить власний переклад давньої славкової характеристики і, здається, тварини з ним погоджуються. Його шеф – скупий лінькувати, байдужею всьому, що не стосується його хобі, але змушує себе чинити, як належить. Як каже Біблія, як пишуть правила і закони, тому він вірний, слухняний, вихований сім'янин, тому хороший фахівець і терплячий співрозмовник. Аж поки настає час повертатися до особнячка і тих, що у клітках – Тут він зовсім інший, одержимий, закоханий у власний страх по самі вуха, смішні, як локатори. Пояснивши один-єдиний раз, що і як треба робити, він далі не звертає уваги на нового працівника, жодної. Питатись про щось не варто, просити допомогти тим паче. Може, приїхавши з міста годинами... Стояти перед якоюсь кліткою, а може втиснутися носом у скло І викрикувати у замкнутий простір напівкоманди напівпогрози А якось приніс на двору палицю І заходився гамселити нею по клітках Добиваючись, аби налякані арештанти позвивалися у клубки Або поховалися у сховки, однак при цьому був дуже обережний Цілився у металеві каркаси, а не в скло і жодного разу не привів нікого похизуватися своєю колекцією. Одноосібний володар царства – оптічник форм, роздвоєних язиків, холодної крови і теплих барв, висушеної далекою пустелою шкіри. Гадає собі, що володар. Що думають арештанти – невідомо, але щораз спільно з ними – Прислухаючись до кроків і намагаючись вгадати, у якому настрої прибув володар, Андрій Шелепінський внутрішньо скручується у клубок, втягнений у протистояння, де позицію людини він вже прийняти не годен, а позицію тварин ще не здатен. Допоки шеф не примушує його глянути на тераріум очима змії. А відтаміноз... Це така штука, від якої у людини випадають зуби і волосся. У змії руйнується роговий покрив і запалюються очі. Але спочатку вона відмовляється від їжі категорично. Якось він помічає, що не реагує на велику апетитну ящірку, У суботу не реагує, у неділю не реагує. У Грінпіс ця солідна зміюка начебто не подавала заяви, Надміру постити за неї теж не водилося. Недовго думаючи, він бере і доповідає про це неподобство шефові. Дурний, а не лікується. Як він дізнається потім, попередні зміни доглядальників теж помічають удавові примхи, але не збираються піднімати зайвого галасу. Не реагує, хай не реагує. Баба звоза, кобила, точно наперекур. Вони ж бо добре пам'ятають, як колись захандрив мешканець порожньої тепер клітки, і що тоді витворяв засмучений шеф. А він цього не знає, тому доповідає, чим засмучує шефа невимовно. Через прірву літ він пам'ятатиме оте,